Ми стали табором над рікою Солоницею. Як ми побачили, що ляхи нас хитро взяли з двох боків, годі нам було з отаборального місця рушатися. Ми окопалися з трьох боків і стали до оборони. Ляхи окружили нас і зачалася облога. Нашого табору не можна було силою здобути, бо з трьох боків вали, а з четвертого велике болото. «Було в нас яких шість тисяч війська, і доброго, і менше вдатного, а друге – стільки жінок і дітей. У нас було багато коней і скоту, яких не було де пасти, і все то гинуло. Настала страшна спека і сморід від падлени. До того мало в нас було води, ляхи стріляли у табір з гармати, і багато люду нівечили. А Жолкевський не переставав вести переговорів з нами». Із-за того наливайківці стали підозрювати нас у зраді. Повстали в таборі колотнечі, аж на одній раді лободу вбито. Зробили це ті злодії наливайківці. Хіба ж це не козаки? Це збиранина з усяких злодіїв. Наливайко тримав усяку дрань розбишаків. Вони нікого не щадили, а всі їх злодійства карбовано на справжніх козаків. Але по смерті нашого гетьмана не вдалося Наливайкові захопити гетьманську булаву, бо гетьманом вибрано Кремського. Хоч Кремський держав усе залізною рукою, то годі було обі з собою погодити. Ми, запорожці, не могли вибачити тим злодіям Наливайківцям смерті нашого батька. А як уже раз не згода вкрадеться в табір, то не може бути гаразду. Жалкевський знав про це від утікачів. Йому теж пильно було. У його війську був голод. Не можна було нічого довести. А він знав, що в нашому таборі є по поживи, і голодом нас не візьме. Йому теж дуже пильно було справу покінчити. З одного боку лякав нас своїми гуляйгородинами, а з другого боку підпускав туману на згоду. Що це таке гуляйгородини? Це такі рухомі фортеці на колесах, високі, мов обороги. Згори можна з них, скрившися за стіни, стріляти з гармати у середину табору. Та ти, один з другим, як хочеш справді запорожцем бути, не допитуйся всього, як баба або дітвак. Ти слухай та міркуй сам. Поки не виміркуєш, а коли ні, то таки колись прийде час, що сам побачиш таку невидальщину. І ці гуляйгородини справді налякали малодухів, і вони подались на погану, зрадливу, прокляту згоду. Коли про це згадаю, та ж кров мене заливає від сорому. Згодилися видати ляхам наливайка, шавулу і шостака. Тим замарали козацьку славу на довгі віки. Треба признати наливайківцям, що і чути про те не хотіли, щоб свого ватажка видавати». Вони окружили його і ладили з перебоєм видістатися з табору. Наливайка вже перелазив через вал. Щинився такий пекельний галас у таборі, що ляхи прискакали на конях дивитися. Та Наливайка поконали, закули кайдани і видали. Видали і наших славних полковників. Видали хоругви, клейноди, гармати і всю зброю. Тоді Кремський, бачачи, що ціла справа пропала, Зібрав коло себе вірну дружину і перебився через ляцьке військо. У тім пеклі я втратив голову і вже рішився тут загинути. Та послухайте, яку штуку втяла ляшня. У пунктах угоди того не було, чого тепер зажадав Жалкевський. Було умовлено, що ми всі можемо свобідно відійти, куди нам завгодно». На те взяли шанаті козаки, щоб тим способом врятувати свої жінки та діти. Та Жалкерський уже потім, як ми видали всю зброю і стали голіруч, додав ще один пункт. А то, щоб ті пани, що з ними були, пізнавали своїх підданців хлопів і забирали їх з собою. Ми кричали, зрада, такого в умові не було, ми не пристаємо. Як не пристаєте, то обороняйтеся, каже Жалкерський». Солоденько усміхаючись. Баталія йде далі. Та яка ж то могла бути баталія. Ляхи були в нашому таборі, ми без зброї, а між нами галосять жінки й плачуть діти. Нас взяла розпука. Кожний хапав, що під руки попало. Я виломив із воза люшню. Тоді польське військо роззвірене, що стільки з нами намучилось, кинулось нас різати, як баранів. Не жаліли нікого, різали жінок і малих дітей. Уявіть собі, що там діялось, бо я не в силі вам цього розповісти. Польські жовніри знасилували жінок, а відтак розтинали їм животи. Малих дітей застромлювали на списи і перекидали один одному. Мене обскочили, і якийсь ляшок пізнав мені свого підданця. Зі мною робило щось страшне». Згинути – то згинути, але мене, вільного чоловіка, підданство брати, я скочив на нього, як ранений кабан, і зацідив його люшною по голові так, що мізок відразу вискочив. Дісталось також і тим, що мене хотіли живого брати. А що в тій місці табору було менше люду, то я замислив себе рятувати втечею. Я втікав щосили, поки не дібрався в камиш. Тут було велике болото, і з цього боку наш табір не був окопаний. Там я пересидів дві доби, п'ючи гнилу воду з багна. Сюди чує страшні крики, голосіння і плач. Та вони, собаки, не мали найменшого милосердя над жінками. Здавалося поганим, що в цім таборі зібрався увесь український народ. Та що тут все хлопство вимордують? По двох днях, коли все втихло... «Я викрався з болота і втік. Дібравшися до Дніпра, кого я там стрінув? Я стрінув під Висоцького, що йшов нам на підмогу. З ним получився і Кремпський своїми недобитками. Та вже не було кому помагати. Затим йшли і знизу в Запорожці. Коли б було ще два дні перетримати, то Жалкерському була б одна нога не вийшла жива. Під Висоцький мав думку зайти їх іззаду від Дніпра». Чи це не кара Божа за незгоду, за Кириню, за зраду своїх товаришів, за смерть лободи, а як воно тепер на Січі, коли стільки народу витратилося? питає Петро. Багато народу витратилося, то правда, а народу буде, бо він не пропаде. Ми ще поміряємося з ляхами, і наша земля буде вольна. На не те недовго ждати, але вона буде як не тепер, то в четвер. Військо в нас буде. Та, коби лише добра голова знайшлася, щоб усе гаразд запорядити. А повідання старого пугача залягло глибоко в душу козакам. У Петра виступав тепер щораз в ясніших зарисах той конфлікт, який витворився між тими, що мають, і між тими, що не мають нічого. Бо та ціла буча із-за того пішла. Пани хочуть, щоб бідні на них робили». А вони, щоб безжурно панували, було вже пізно в ніч, на небі зорі поперемінялися. Деякі вже позаходили, інші посувалися на своїй дорозі далеко. Косарі стояли високо на полудні. Козаки сиділи при великій ватрі і коняли, дехто поліз під шатро і захріп. Старий пугач поліз на віз, під буду накрився кожухом та невдовзі захропів. Коні хрупали зерно стоячи на припоні коловозів. Десь далеко завили вовки. Зразу один, начеб давав гасло до загального виття. За ним інші. Сторожі, козаки, проходжувалися повагом по замерзлому снігу, позіхаючи голосно. Петро з Марком сиділи ще при вогні, покорюючи люльки. «Один з нас найде спати», – каже Петро до Марка. «А після змінимося. Якось не хочеться заснути». Так та оповідання залізло в голову, Страхіття по міску снується, що годі забути. Тепер бачимо Марку те, чого ми в острозі не знали, як воно добре, що нас доля звідти вивела. Що було б з нами сталося, були б ми вчилися далі, переливали спустов порожнє, а відтак були б ми навіки приковані до їх милості князя кайданами вдячності». А може, згодом були б, заложили шию в панське ярмо і сталися панськими собаками, як багато інших. Та ще на князя Костянтина нема що нарікати, там народові добре живеться. А що буде потім? Він же не вічний. Його ціла фортуна перейде в лядські руки, а тоді руський народ вийде на тих багатствах гірше, краще, щоб їх не було. В тій хвилі коні стали непокоїтися і форкати. Дві собаки, що повлазили на вози, посхапувалися і заворчали. Петро вже був на ногах. Старий пугач став теж і протер очі. Він спав чуйно, наче птиця на гілячці. Дивився вдаль, десь далеко чути було гаркотіння. Тічка біжить. Гей, хлопці, до рушниці, будемо мати гостей. Ну ті хлопці, повідв'яжуйте коней. «Коби лише не порозбігалися, – заважив Петро, – ти, козаче, хіба не знаєш степових коней? Побачиш, як наш степовий кінь від вовка обороняється». Всі посхапувалися і згуртувалися при вогні. Поспускали коней. Вони стали бігати, позадиравши хвости, але ні один далеко не відбігав. А після один з них заїжджав голосно. Голос лунав далеко по замерзлому снігу. На той знак всі коні згуртувалися в колесо головами до середини. «Дивись, – каже радісно пугач, – яка мудра твар. Побачиш, як вони гарно обороняються. А гаркотіння вовче щораз зближалося. Тепер козаки, які повлазили на вози, могли бачити чорну плахту на снігу, яка швидко тяглась до табору». Спереду бігла велика вовчиця, а те все гнало, наче великий та широкий хвіст якоїсь потвори. «Хлопці!» – гукав Петро. «Рушниці на поготові! Як наблизиться на десять кроків, пали!» Чічка зближалася, гукнули стріли в цілу купу. Чічка розбіглася на всі сторони і стала атакувати зі всіх боків. Багато вовків осталося на білім снігу. «Дивись на коні!» – говорив пугач до Петра. То варто видіти. Справді варто було видіти. Кілька вовків кинулось на коней. Вони страшенно закричали, наче безроги, а відтак стали бити копитами поза себе. Кілька вовків вертілося по землі в судоргах, а коні ані рушилися. Стояли в збитій юрбі один при однім, понизили голови і дивились поміж ноги поза себе. «А що, не славні, не козацькі коні?» – гукав Пугач. «Не дадуться, їй Богу!» Тим часом козаки стріляли густо, вже на близьку віддаль. «Хлопці, шпурляйте на них головні, то собі підуть до чорта!» Так вони й сталося. Набили вовків багато, а решта пішла в розтіч. Стало стихати стріляння, тепер і собаки позіскакували з возів і пустилися за вовками. Пугач їх прикликав до себе. «От, дурні, було б вам капут, якби так вовки на вас обернулися!» З того всього тільки було шкоди, що одного коня вовк шарпнув зубами і добре скалічив Уда. Його зараз перев'язали, засипавши рану порохом. Там вже до ранку ніхто не спав, а як лише стало на світ заноситись, приказав Петро ладитись у дорогу. – А що з вовками зробимо? – А вже ж поздирається шкуру, тепер підріздво кожух добрий не пустить, – каже Петро. Киньте їх до чорта, каже Пугач. Тунина козацький кожух. Козаковий кожух овечий найкраще любиться. А з тим ми і цілий день возилися. Рушили далі похід. Знову залунала по степу весела пісня. Веремія була дуже гарна, погідна, хоч мороз щораз більшав. І так йшла дорога одноманітно далі. З возами не можна було поспішати, але ніколи не кучилась. На нічлігу було весело, стринули кілька лісів, і не бракло палива. під ніч розкладали великий вогонь, який огрівав і людей, і коней. Аж на послідній нічлігу сталася велика пригода, яка всіх втішила. Вже було далеко по півночі, на землю насіла велика ймла, що не було нічого видно. Усі засипляли мертвецьким сном. Гукнув стріл сторожного козака, і всі посхапувались. Під табір підходили якісь люди. Вартові стали стріляти далі. Непрохані гості стали утікати з сили. Чути було тупіт утікаючих коней. Козаки розбіглися і побачили раненого татарина. Він лежав на землі з підстріленою ногою. «От гість. гукали козаки. «А ну ти, хлопці, бийте псу брата на втіху!» Надбіг Петро і крикнув. «Не руш його!» Від нього довідаємося, чого вони хотіли. Може, де недалеко більша сила татарська. Підведіть його до табору. Взяли татарина по підпахи, він зуби закушував із болю. З його йшла кров. Я тобі скажу, не питаючись, каже Пугач. Вони йшли коні красти. Посадили татарина при варті. Петро каже Давай я йому попереду всього ногу перев'яжу. «От невидальщина, – каже один козак, – я його зараз перев'яжу ножакою по шиї!» «Не руш, кажу, – крикнув грізно Петро, – і ніхто не важиться мені перепиняти роботу!» Петро розтяг ножем одіж, оглянув рану. Вона не була велика, кість була ціла. Він засипав рану порохом і обв'язав чистим полотенцем. Татарин був старий, змарнілий дідок з ріденькою борідкою і поморщеним лицем, наче б йому шкуру ниткою перешивав. Він дивився заляканими очима на Петра і лебедів. Не забивай, бідний Ахмед, козак, Аллах тебе благословити буде. Чого ви сюди лізли? питає Петро. Ми йшли коні красти. У нас біда, нема їсти, говорив Ахмед. У мене п'ять дітей малих, голодних. Я бідна, дуже бідна. А дайте йому товариші їсти. Він бідний, голодний. Козакам це не подобалось, стали воркотіти. Петро випрямився і поглянув грізно поза себе. Тихо, хто хоче з моєю рукою познайомитися, виступай. Не послуху, я не стерплю. Розумів? Який відважний різати немічно бідака. Ти покажи, що вмієш з татарином, коли він дужий. Стидайтеся, з вас мають бути лицарі, а показуйтесь вовками над падлиною. Казав принести їсти. Зараз втихло. Один приніс і подав татаринові кусок паляниці, ахмед їв лакомо аж давився. Дайте йому чарку горілки. Пий, небоже, твій Магомед не заборонив горілки пити, бо її ще не було. Ахмед вхопив Петра за руку і став її цілувати. Нехай тебе Бог і магомет, його пророк благословить на твоїй дорозі. Ти добра чоловік. Ахмед буде за тебе молитися. Не болить тебе рана? Пече, але то нічого. Ти вмієш на коні їхати? Кожна татарин вміє. Хлопці, збирайтеся в дорогу пора. Вже годі спати. Татаринові, дайте мого сивого коня. Що нашому Осавулові сталося? – говорили між собою козаки. Козак хоч куди, а татарина не, не дасть зарізати. Чи це послідій наш нічліг? – питає Петро Пугаче. «Перед заходом сонця будемо в Січі». І знову залунала пісня, і похід рушив. Петро каже до татарина, «Як зблизимося до Січі, то собі їдь з Богом. На Січ тебе не поведу, бо я там не пан, і не знаю, що би з тобою сталося. Ти добра чоловік, Бог тебе благословити буде. Аллах хай тебе милує, ти світло моїх очей. Я тобі ніколи того не забуду». Ахмед міє бути вдячний навіть жаварові. Петро не говорив нічого. Вже було геть з полудня, ярке сонце посилало останні гострі промені по замерзлій землі. На обрій було видно якісь купи, б осніжені гори, і з поза них виходили густі дими. Валка стала над берегом замерзлої широкої річки. Петро питає Пугача Що це, батьку? Це січ мати, хрестіться хлопці. Козаки познімали шапки і стали хреститися. Петро був дуже зворушений. Ось ціль його дороги, його бажань. Що його тут жде? Чи справді це пророкування його приятелів? Чи справді жде його тут слава? Петра шибали думки блискавкою. Серце сильно билося, він став у душі відмовляти молитву. Чим ближче приходили до Січі. Усе було застелене снігом. З високого берега видно було багато будівель за валами, з яких виходили прямо вгору густі дими. Лише ворота було знати. побічних стояли на валах дві гармати. На валі проходжувався вартовий козак з мушкетом. Козаки стали з'їздити з берега. Петро каже до татарина – «Нам пора розстатися. Їдь собі, чоловіче, з Богом. Коня тобі дарую, то це мій кінь». Татарин знову став лепетати благословення і поїхав. Та за хвилю обернувся до Петра та й каже, «Осавули, до мене ходи, що скажу». Петро під'їхав, «Слухай, козак, мене Магомед покарає, що я тобі зраджу своїх, але я за тебе спокутую, ти того варт». Він наблизився до Петра і каже півголосом, «Бережіться, козаки, цієї весни піде велика орда татарська з менглі-гіреєм на вашу землю. Велике нещастя на вашу землю буде. Пограблять вас і ясир візьмуть. Всі мусять йти, кому прикаже його світлість хан. Може, і я піду, хоча я спокійна чоловік. Бережіться!» З тими словами він потиснув коня і почвалав вітром. Петро стояв на березі Дніпра. Далеко направо і наліво розлягалась замерзла річка. Лише на однім рукаві простяглась синя лента, якої мороз не одолів. Десь далеко грав Дніпро Словутиця на своїх порогах. Петро був захоплений. Він забув про все, що коло нього творилося, забув, пощо що сюди приїхав, забув про товаришів, що стояли під воротами матері Січі. Петро зняв шапку і молився. Ні приславути це, батько. Ти свята річка України. Чи є українське серце, яке б не забило живіше, наблизившися до тебе? Ти давній свідку нашої бувальщини, нашої величі і упадку. На твоїй дорозі поставив Господь могутні пороги. За ними криєш ти тих бідних діток, яким тісно стало на Україні. А ці пороги – то твоя мова. горе тому, хто її не розуміє». «Ти сердишся, ти гримаєш на твоїх діток нерозумних та грозиш ворогам. Доля України зв'язана з тобою на вічні часи. Україна тоді загине, як твоє русло висохне. Дніпре, ти український Ярдане, свята річка. Гей, Петре, осаули!» – гукали казаки. «Чого задивився?» Петро, наче б зі сну прокинувся, протер очі. Спустився з берега вниз. За той час пугач обмінявся гаслом з вартовим козаком. Відчинились ворота, і ціла ватага в'їхала. Петро опинився в Запорізькій Січі. Книга друга. До слави. Частина перша. Потом, видячися, бить способним до менства, шоль до запорозького славного лицарства – з книжки віршів. Запорізька Січ лежала тоді на невеличкім Дніпровім острові Малій Хортиці. Від заходу від України обливав їй Дніпро, від сходу сонця плив його рукав, що відділяв Малу Хортицю від Великої, яка лежала між Старим Дніпровим річищем і Новим Дніпровим руслом. На Великій Хортиці ріс великий дубовий ліс прогалинами всередині, далі вниз стояли малі ставки, а потім розтяглись мокляки. Під ту пору українське козацтво проживало важкі хвилі свого занепаду і пониження. Соленицький погром здавалося погребав козацьку справу на все. Пани тріумфували. Жалкевський за своє криваве діло був обожений між українською шляхтою, він виріс на Спасителя Речі Посполитої і Українського панства, як польського, католицького, так і православного. Пани успіли розбити всю козацьку організацію. Козацьких старшин з наливайком повезли в Варшаву, забрали всю зброю, не оставили козакам ні одної гармати, забрали коругу і клейноди, скарбницю. Над народом, що спочивав козацтво, знущалося страшний спосіб – Народ був наляканий, і ніхто не посмів піднести голови, а не було нікого, хто би мав силу взяти діло в свої руки і проти панів встати. Тих козаків, що залишилися живими, повернено в підданство. Пани вважали себе з боку українського поспільства цілком безпечними. Тепер можна було необмежено панувати і багатіти, коли українське хлопство буде слухняне. Тепер і з Туреччиною буде спокій, бо ж поляки поступили з козацтвом по бажанню Великої порти, а коли з Туреччиною буде спокій, то й татарська орда не буде їх чіпати. На цілій Україні заповідалося панське райування. Одне лише осталось болюче місце в панському тілі, котре, мов, загоїне терня, від часу до часу болюче відзивалося, осталось Запорожжя, до якого пани не могли і яке ні раз не хотіла вложити своєї шиї у панське ярмо. Польща обмежилася на тому, що старалася відтяти Запорожжя від усієї України. Пограничним українським старостам було доручено не допускати нікого ні сюди, ні туди. Поставлено на шляху до Запорожжя гості сторожі, котрі ловили збігців а так само запорожців, що на Україну переходили, і люто їх за це карали, одних і других. Та ці способи не могли в повній своєї цілі осягти. Гноблений панами і державцями народ втікав на Запорожжя, бо там бачив одинокий свій захист. Продирався там усіма можливими дірами і щелинами, наче вода із розсохлої бочки. Одного піймали, а десять інших таке перейшло». Запорожці знову вміли то цим, то тим дійти до ладу з пограничними старостами і таки приїздили в Київ добувати, чого їм було треба. Незважаючи на занепад, на Запорожі безупинно велися великі приготування до того, щоб можна було невдовзі виступити збройною рукою чи проти татар, чи таке ще раз помірятись з панами на Україні за свободу українського хлопа. Завзято агітацію у тому вели ті численні хлопські втікачі, оповідаючи про жорстокість панського володіння. Через брак свобідної сполуки з Україною на Запорожі ставало тісно. Там, наче в горшку кипіло, і мусив наспіти час, коли та вся енергія молодої, живої та здорової республіки виладується. Панська рука була за коротка, щоб сягла аж на Запорожжя. Справді, Польща наставляла свого старшого над низовим козацем, та він не посмів там показатися, а запорожцям ані снилося його слухатися. І вони вибирали правильно свого старшину, і зі всіх розпорядків панського старшого глузували. Козаки з Чубової редути, приїхавши перший раз на Січ, дивились на все великими очима, бо не одне тут побачили інакше – ніж собі це уявляли. На перший погляд не знати було тої величі, якої тут надіялися. Значний простір землі на Малій Хортиці обведений валами з дубовим частоколом наверху. Попід валами і середини великі будівлі, огороджені хворостом та обмащені глиною, критиками камешем або кінськими шкурами. Таких будівель було багато. То були курені названі від знатніших городів України. Посередині Великий Майдан, а на ньому невеликий домик для січової старшини і на січову генеральну канцелярію. По Майдані проходжувалися купками запорожці. Пугач привів під домик старшини Чубівців. По дорозі січовики його поздоровляли. Пугач пішов з Петром Конашевичем до Кошового. У світлиці під образами сидів Кошовий батько Богдан Микушинський з генеральним суддею Павлом Тирсою. То були дві найстарші особи на Січі. Пугач, війшовши, поклонився Кошовому. «Ваші голови, здоров був батько! Ось приводжу на Січ одну вишкалену читу від старого чуба з поклоном і поздоровленням, а ватажком у них оцей молодий осавул Петро Конашевич. Петро вклонився і передав Кашовому список. Нас приїхало сорок людей. Здорові були, панове товариство. Так ти, Осавул, а що ж робить старий Касян Байбуза? Постарівся та зимовиком живе. Мені дивно, що Касян з Чубом розлучився. То приятелі були. Вони зовсім не розлучились, бо пан Сотник Чуб Заснував біля своєї редути свободу, Люди сходяться, мов мухи до меду. Ще старий чуб на старості літ здуріє та ожениться. Та коли тебе, козаче, чуб осавулом на місце Касяна поставив, то, здається, ти не аби що. Ця слобода – то його діло, каже Пугач, показуючи на Петра. Неабияка яка голова, ніде правда, діти. В острозі вчився. Гошовий став пильно Петрові придивлятися. «Ну, гарно, йдіть собі тепер в Січову канцелярію. Хай вам пан генеральний писар курінь покаже, до якого вас припише. А завтра пополудні, ти, Конашевичу, заходь до мене». Вони вклонилися і вийшли. Зараз через сіни була Січова канцелярія. Стояли тут довгі столи, а за ними сиділи підручні писарі – Генеральний писар проходжувався вздовж канцелярії. Вже вечоріло, і всі заворушилися відходити. Як пішов Петро з Пугачем, генеральний писар повернувся до них і спитав. А ви за чим сюди? А, здоров товаришу, каже писар, пізнавши Пугача. З яким ділом приходиш? Ми приїхали з Чубової редути 40 чоловік. Признач нам, пане Писарю, корінь, а то прийдеться, хіба на Майдані на морозі ночувати. Із Чубової редути? Так значить це не новики, а вже козаки-товариші. Так, йдіть небожата у Переяславський корінь, там найбільше людей потреба. Як є у вас список, так давай сюди, хай у реєстр заведу. Ну, добре, ніч вам. Як козаки вийшли до Сіней, Пугач каже... «Так, як би змовилися, я теж з Переяславська кореня, та там ще знайдеш либонь і земляка свого Павла Жмайла. Може він який родич твого побратима Марка?» Чубівці передали коней новикам, що тут з'явилися і пішли гуртом до Переяславська кореня. Нічого тут замітно не було, бо всередині корінь був такий, як у Чубовій редуті, хіба що більший. Було тут кілька огнищ, на яких горів вогонь, і огрівав всю хату. Наприкінці кореня за столом сидів корінний отаман Грицько-Жук за Савулом Павлом Жмайлом. Вони грали в карти. Пугач чукнув від порога. «Старов будь, батько отамани! Старові братики!» Усі оглянулися, як в корінь війшла ціла ватага людей. Отаман дивився на них, прислонивши очі до луної від світла. «Слихом слихати, видом видати, старо був старий товаришу. Куди ти блукав так довго?» Жмайло його зразу не пізнав. Атаман каже, «Не пізнав Пугача?» «Справді не пізнав», каже Жмайло, і встав вітатися. Жмайло був вже старий і сивий козак. «Слухай, Асаула», каже Пугач, «Приводжу тобі когось, що буде тобі либон любий. А ну вгадай». «Ходи сюди, козаче, каже до Марка. Марко виступив під світло, та осавул його не знав. «Що тут довго вгадувати? Цей звесь теж жмайло. А чи він рідня тобі, то самі потолкуйте». «Ти звідки ля, козачі?» «Я скульчець, старого грецька жмайла правнук». «Рідний мій, ріднесенький, душа моя! Та чи давно ти скульчець?» Кажи, що там наш рід?» Давно вже, дядьку, ще хлопцем вивезли нас до Острога в школу. Давно не мали ми вісточки з рідного краю. Так не знаєш, чи старий Грицько живе? Чий ти син? Я Степанів. Про нашого прадіда нічого не знаю. Я тобі з триєм приходжуся, знай. Та що ти все говориш? Ми, хто то є ми? А то мій побратим Петро Конашевич, син Івана. Знаю і твого батька, вітай мені. Батько живий, полях, ще як я дитиною був. А, вибач мені, товаришу, каже Савул до Жука, я на радощах і козацький звичай забув, перепинив цим новикам поклонитися тобі, як голові кореня. Ми вже не новики, каже Петро, ми з Чубової Редути приходимо, ми козаки. Вітайте, панове товариство, каже Жук, та я вас у корінь не приймаю, бо в мене своїх людей доволі. Старий Жмайло був заклопотаний, чи знають його земляки тутешній запорожський звичай, і чи знають, що їм на таке відповісти. Але Петро не дав себе збити з пантелику. Виступив наперед і, кланяючись корінному атаманові, каже, «Я говорю іменем усієї чити, бо мене над нею головою поставили. Кланяюся тобі, батьку, від старого сотника Чуба, і прошу». «Прийми нас, сиріток, у свій славний курінь, а ми дякуватимемо, і, як старий звичай каже, вкупимось. Не можу сам цього зробити, бо я сам нічого не рішаю, хай старшина скаже», – каже Жук. Покликали ще курінного суддю і кухаря. «От і напасть», – каже Жук, – панове отамане. «Прийшли якісь козаки, та й у курінь просяться, кажуть, що вони з Чубової редути». Як ви думаєте, чи приймемо, чи проженемо? Хай купляться, каже кухар. Ми подорожні, каже Петро. Грошей не надбали, а випросити не було у кого, бо степом їхали. Та ось я за всіх золотого кладу. За решту, вибачайте, ми відслужимо. Ну що ж, панове, зробимо? питає жук. Приймемо, каже кухар. У нас харчів доволі. «А коли б не гарно велися, так проженемо». «Ну, гаразд», – каже Жук, – «будьте товаришами, а ти, пане Осавуло, призначи їм місце. Ти, пане Кухарю, вели всипати ще яку пригорщу каші, щоб для всіх на вечерю стало». Для того, хто цього не знає, може видасться дивним, що на Запорожжі у корені кухар таку замітну відігравав роль і до старшини належав. Кухар на Запорізькій Січі був тим, чим у війську інтендант. На його голові було не лише про харчування усього кореня. Він дбав теж про одежу для всіх, вів корінну касу і з усіх видатків мусив щороку перед козацтвом докладно вираховуватися. «А що з нашими кіньми станеться?» – питає Петро старого змайла. «Не журись, за законі подбають другі» а ви, повечерявши, відпочиньте. Гаразд? Завтра я вам усе покажу, який тут лад на Січі. На другий день вже сонце високо стояло, а чубівці ще спали. В корені за той час козаки повставали, вмивалися і мимрили молитви, снідали і розходилися, куди кому було призначено. Чубівці, прокинувшися, не стямилися зразу, де вони є, бо в корені було Тьмаво. Через маліві концята і піхуреві оболонки доходило сюди мало світла. Старий жмайло вже ждав на них і, як прочуняли, водив їх по Січі і все показував та пояснював. На Січовому Майдані раїлися від людей. Вони, мов, мурашки, переходили в різні сторони. В одному кінці Майдану вчилися молодики воєнної штуки – Одні їздили на конях, інші таке пішки, вчилися орудувати шаблями, списами та келепами, інші стріляли у ціль, хто з рушниці, з пістоля, хто з лука. Під одним остріжком стояли гармати, одну гармату викотили на майдан, уставляли її, відпинали передні колеса, прицілювалися, лаштували, припинали знову вперед і закочували в інше місце». Робилося це під командою старшого гармаша та під оком пана Обозного, бо до нього вся гармата належала. Тепер повів жмайло земляків до одного куреня, що стояв позаду Майдану. То була січова майстерня, простора будівля з великими вікнами. Звідселя розходився різноманітний стукіт і гамір на всю січ. Як сюди зайшли кучичани, то їм аж голова кружляти стала – Чого тут не було? Тут робили вози, кували заліза, робили ланцюги, скручували линви з конопель, кували шаблі, ножі та рушниці. В однім куті під вікном сиділи кравці, шевці та шаповали. Усе тут робилося для січового товариства про запас. За коренем різали трачі дерево на дошки, довбали і випалювали колоди на байдаки. Другі збивали байдаки, забивали щілини клоччям і заливали смолою. Тут горів великий огонь. Робітники пороздягалися до сорочок. Над кожною партією був поставлений отаман, котрий усьому давав лад, перемірював дерево і наглядав за роботою. У нас на Січі робиться все власними силами, хіба заліза купуємо. А порох? Порох ми вміємо такий робити – як ніхто другий. Он там за валами наші порохові млини, бо тут небезпечно через те, що від того треба зогнем здалека. А як воно, дядьку, чи кожен може братися за роботу, яка йому подобається?» – питає Марко. «Куди кого старшина призначить, і хто до чого вдався? Я би мав охоту в майстерню піти», – каже Петро. «Го-го, не сюди тобі, небоже». Ти підеш чоботи шити, а швець піде письма писати. З цього то ти вже знаєш, куди підеш. А ну же, дядьку, ходім між лучників. Я зараз мій лук принесу і зараз вернуся. За хвилю вернув Петро з луком і стрілами. Ну же, панове товариство, прийміть мене до гурту. Славний у тебе лук, товаришу, панська штука. То княжий дар, пустіть мене, хай спробую». Показала йому ціль. Петро зложив, і три стріли попали близько себе. Ти, небоже, неабиякий лучник, каже отаман, – «такого ще тут не було, хіба покійний байда, що про нього думу співають. Сагайдачний, та й годі, каже один козак до гурту. Петре, каже старий Жмайло, от вже тобі імення приложили, вже тебе до смерті Сагайдачним звати будуть. Один козак сказав, та це зараз і прийметься в цілій Січі, мов, полум'ям піде. «А що ж, – каже Марко, – воно непогано прозвали. Не імення тебе красить, а ти його краси. Такий тут звичай, і годі з цим перечитись». Кошовий довідався про мистецтво Петра і казав собі цю штуку показати. «Ти будеш тут молодиків вчити» а у вільну хвилину підеш під руку пана генерального писаря в канцелярію. Під вечір, як я вже вчора говорив, зайди до мене». Як вечором Петро зайшов до Кошового, він спитав, «Чи довго ти вчився в Острозькій академії?» «Більш чотирьох років. Був би там ще Богна Як довго сидів, та случилася така пригода, що треба було академію покинути». На це я не цікавий, та ось що, коли треба буде нам писнути дещо по латині, так ти писатимеш, бо наш писар небагато з цього тямить. А може, тут колись прийдуть які посли з далекого світу, то зараз і тебе покличемо на товмача. Трапляються такі люди, що годі з ними розмовитись. А чи й твій побратим ж Майло розуміє Латину, теж усі ми там цього добра вчились однаково. А Київ, ти знаєш, ніколи там не бував. Як буде нам яке діло у Києві, то ти поїдеш. Ти бачиш, які важкі хвилі ми переживаємо. Козацтво розбите, треба зачинати наново все порядкувати. Жде нас велика праця. Живу між двома ворогами. З одного боку Польща заприсягла нас за гладу, з другого татарва – Треба то з одними, то з другими битися, хитрити та поміж дощ ходити, поки козацтво знову не виросте в силу. Коли вже про татар мова, то я дещо довідався по дорозі від полоненого татарина. Я повинен був це ще вчора сказати, та знаю козацький звичай, що коли тебе не питають, то не відзивайся. Полонений татарин, звичайно, бреше, хоч його огнем припікай». Тож бо є, що він по-доброму сам виговорився із вдячності, що я не дав його козакам вбити, пустив на волю, та ще й коня подарував. Такий, може, і правду сказав. Що ж він тобі говорив? Від'їжджаючи від мене, він говорив таке. «Бережіться, козаки, з весною піде на вашу землю велика орда. Сам Менглігірей поведе її. Казав, що Аллах його за це певно накарає» що своїх зраджує, але він з приязні до мене, то і кари тої не лякається. Добре і те знати, ми гаразд тіло обміркуємо, та, може, ще щось більше довідаємося. От добре, що ти це сказав. А після Петро вклонився і вийшов. «Чого тебе кошовий кликав?» – питали Петра Чубівці, як у корінь вернувся. «Та ось чого, питав мене, чи можна кобилу навчити по латині ржати». «Та що вам я багато говорити буду? Давайте краще бандуру та повеселимось, бо мені справді чогось весело поміж вами». Подали бандуру, Петро заграв дрібненького та став приспівувати, а козаки вдарили гопака, що аж стіни дрижали. Петро знав, чим людей до себе приєднати можна. «А знаєш, товаришу, яке тобі імення приложили?» Коли вже гарне, то завтра вам кілька відер горілки поставлю, а коли не гарне, то й не говори, бо плакати буду. Гарне, їй Богу гарне, твою горілку, то так наче б вже й випили. Коли випили, то й закусіть, чим хто має. А я завтра вже другої ставити не буду. Ех, дотепний ти, небоже, та будь ласка, розкажи що-небудь, коли ми всі так розвеселились. Як розвеселились? «Що буде з вас на сьогодні? Не об'їдайтеся, а завтра то розкажу вам дуже слизливу казку про те, як баба дідові Горохів'янкою постели з лопуха шила». «Чому Горохів'янкою? Бо ниток не було». І так минали веселі вечори в Переяславському курені кожної днини. Пішла слава просагайдачного по всій січі, і з других куренів стали вечорами козаки сюди сходитись». Петра відразу всі полюбили. Він був дотепний, до кожного приязний, штукар, а при тім хлопець наче мальований. Розуміється, що відтепер звали його Сагайдачним. Життя на Січі йшло одноманітно з дня на день, але усі бачили, що на щось готується, хоч ніхто не вгадав, що воно буде. Ніхто того не знає, що Кошовий думає, гадає. Особливо в майстерні йшла безпинна робота. Сам Кошовий батько усього доглядав і наганяв до поспіху. З великої хортиці привозили коней і об'їздили та підучували. Якось в половині марта приїхало на січ одного дня двоє татар, татарською арбою, якою кримські крамарі їздять. Вони обмінялись сторожою кличем і зараз пішли до Кошового. То були переодягнені козаки, котрі добре говорили татарською мовою – їх послав Кошовий у Крим шпигувати. Зараз Кошовий скликав січову старшину на раду. Козаки розказали те, чого довідались. Показалося правдою те, що Сагайдачний від Ахмета довідався. Вони переїхали цілий Крим аж до Бахчисарая, заходили з крамом до татарських улусів, заходили до їхніх мечетей і враз з другими до Аллаха галайкали. Орда поклала собі з весною рушити на Україну з великою силою, як лише весняні затопи минуться. Козаки довідались, котрим шляхом татари підуть. Козаки говорили їм, що козаків на Січі небагато і нема їх чого боятися. Безпечно перейдуть Дніпро, Інгулець та Інгул і всю Україну. Вони говорили татарам так, як їх Кошовий навчив. Розходилося о те, щоб їх на свій шлях справити і, заступивши їм дорогу, розгромити. Тепер стало відомим, що Орда, перейшовши Дніпро, піде поміж річками Дрімайлівкою і Бургункою. Понад цими річками стояли два великі ліси, і на тій прогалині поклало собі козацтво помірятись з ордою. Кошовий предложив на раді такий план. Часть козаків під проводом корінного тамана Жука мала бити татар на Дніпрі при переправі та потім розступитися і йти слідом за тими татарами, які успіють перебитися через козацьку лінію. Друга частина під проводом сотника Чепіля мала стати над Інгулом і доконати решту недобитків так, щоб ціл орду знищити. Той план Косового був прийнятий і зараз взялися за його виконання. Кашовий розіслав гінців по всіх козацьких паланках і замівниках, щоб козацтво негайно збиралось на Січ до походу. Тепер показалося, що те, що через зиму було зроблено, було дуже потрібне. Усього було доволі. Січове військо вміло до походу як слід приладитись. Під той час Чепеля на Січі не було. Він був жонатий і жив у паланці». Та він на перший заклик прибув на Січ своєю сотнею сімейних козаків. Тепер обидва з Жуком стали порядкувати та ділити поміж себе військо після того, що хто мав у поході виконати. Чепіль забрав переважно піше військо – гармату і вози. Жук забрав кінноту, кілька легких гармат, вози з харчами і муніцією. За той час щодня розсилались Січі в сторону Татарщини – Роз'їзди вони мали, помітивши татар, оскільки мога не показуватись і в сутички не заходити. Ціла штука була в тому, щоб орда не зміркувала, що козаки про все знають. На Січі усе було готове до походу. В Січі мав остатися кошовий з старими дідами і молодиками. Третього дня великодніх свят причвалав посильний козак до одної стежі з війською. Ще орда рушила з Перекопу і прямує до Дніпра. Вранці засурмили сурми. Кожний поспішав на своє місце, а сам передвийшов Чепель своєю армією двох тисяч козаків. Вона мусила поспішати, щоб випередити татар і засісти на своєму місці над Інгулом. За два дні опісля вийшов Жук зі своїми. При цьому були обидва кульчичани – Петро і Марко. Вали січі вкрилися тим козацтвом, що сталося, і, прощаючи своїх, вигукували та вимахували шапками. Не одному защеміло серце на спогад, що, може, не доведеться сюди вернути. Кошовий благословив їх на щасливу дорогу. Старий жмайло обтирав нижком сльозу, що з ока канула на сивий вус. Не диво, виправляв своїх рідних в непевну дорогу. Тепер у отамана жука... Була одна жура на думці, як би воно було, коли б Орда розгадалася і пішла іншою переправою. Тоді треба би їх заходити не знати звідки, треба би повідомити Чепеля, а заки він своїм тяжким табором і піхотинцями зможе заступити Орді дорогу, то тим часом Татарва може порозлазитися по Україні меншими загонами. Жук був з тої причини дуже схвильований, і цілу дорогу нічого не говорив. Його військо йшло правим берегом Дніпра, річкою послав він кілька байдаків, обшитих камешем так, що здалека ніхто їх не міг помітити. Вони мали держатися правого берега і зорити за Татарвою, а коли зміркують напрям, в якому піде орда, мали про це отамана повідомити, поховати судна під берегом і вертати. Жук перейшов бургунку і став обозом, ждучи на вісті. Ждав три дні, поки принесли вістку, що справді Орда йде цим шляхом, як було зразу намічено. Слава Господові Небесному! Жук зняв шапку і перехрестився. Зачинається добре, а тепер хлоп'ята до праці. Сотник Галан і сотник Чепіга своїми сотнями підуть до лісу, по обох боках шляху, і пороблять засіки. Могильники, сапери, загатять обі річки при Дніпрі, щоб багато води зібралося по самі береги. Як сюди орда зайде, а ми на них наскочимо, щоб не порозбігалися на боки, ми почнемо бити гарматою, аж тоді, як татари перейдуть на цей бік. А коли б вони не туди пішли, заважив Сагайдачний, то що ми зробимо? Еге, дивись, якраз проти нашого місця лежить на Дніпрі більший острівець. Це місце добре для переправи. На острівці можна відпочити. Я певний того, що підуть туди. Тепер, хлопці, наші вози і гармату пообчіпляти лозиною і галуздям, так, щоб ніхто не зміркував, що вона є. Хай татари думають, що це кущі. Ждати тут, поки я не вернуся. Хойди, сайдачний, за мною. Над самим берегом Дніпра стояв великий галузистий дуб. Туди обидва попрямували і повилазили на нього високо. Звідсіля було видно далеко на другий бік Дніпра. Далеко на обрії зачерніла велика плахта. Вона посувалась до річки. «Бачиш, гості йдуть», – каже жук до Петра. «Буде кого бити? Така сила, що самою вагою може нас роздавити». Певно, коли б дістатися їй під ноги. Та ми того не зробимо. Жук був веселий і радий. Навпаки, сагідачний почував себе ніяково. У нього було серце сильніше. От перший раз побачив таку велику ворожу силу. Чим воно скінчиться? Та на Січі мав Жук славу небуденного ватажка. Йому можна повірити. Якщо йому Кошовий таке діло поручив і наставив його наказним, то... Не на те, щоб козацтво знівечити. Орда щораз наближалася. Тепер можна було пізнати обриси коней і їстів. Скільки їх може бути? На мою думку, буде яких тисяч сорок, коли не більше. Буде з нас. Тепер я вертаю, а ти останься тут і зори за ними далі. Як Орда стане над берегом, ти злазь непомітно і біжи до мене. Лише не показуйся, хоч би прийшлось і по землі повзнути. Жук сунувся з дуба і пішов до своїх. Петро зорив далі за гордою, котра щораз ближче підходила до Дніпра. «Безпечні вражі сини, навіть роз'їздів не висилають, а галайкають, мов, пси до повного місяця», – думав собі Петро. Та воно так не було. Цю хвилю кілька татарських чет відлучилися від гурту, і почвалували до річки. Зупинившися над берегом, вони позлазили з коней і стали роздягатися. Петро цікавий був бачити, як вони через воду переправлятися будуть. Було їх тут більше двох сотень. Кожний в'язав свою одежу і зброю у вузлик, котрий прив'язував собі на голові. Відтак, держачись гриве коня, влазив у воду. За хвилю видно були Лише кінські голови, що пригали в воді, і татарські голови з клунками Плили прямо до Острівця «Я тут задовго сиджу», – думав Петро І миттю сунувся з дуба Ніхто його через берег не побачив Він побіг до своїх «Що нового?» «Пане Отамане, передня сторожа вже на Острівці спочиває Буде їх за дві сотні Орда в тій хвилі вже певно над берегом «Добре, гаразд», – говорив Жук, затираючи руки. «Здається, що в річках вже Либонь досить води назбиралась. Ви, хлопці, сидіть за возами і гарматами і не показуйте носа. Цих ми перепустимо туди і назад. Вони, як завернуть, будуть себе вважати цілком безпечними. За ними піде вся орда. Ніхто не сміє стріляти, поки я не дам знаку і стрілю перший». Цю хвилю стали показуватися з-під берега голови коней і людей. Вони виходили на берег. Тут вони подягалися, посідали на коней і рушили широкою лавою, розглядаючись на всі боки, але не помітили нікого. Жук сховався за прислоненими зеленю возами. Татарські орди переїхали спокійно аж по кінець обох лісів і звідти звернули до Дніпра. Тепер розмовляли між собою голосно, нічого не прочуваючи, як стали над берегом, пустили зараз пасти коней та стали галакати через ріку до Тамтих. І за ріки доходив великий галас. Тепер розпочалася переправа цілої татарської армії. Так, бодай, здавалося козакам. Та воно довго тривало, і ніхто більше на цій березі і не показувався. Вже і вечоріти стало, а галас не вгавав, і нікого не було видно. Що воно біса, чого вони забарилися? А ну Петре, підійди до берега і роздивись. Петро підкрався до берега, та йому аж оча замерехтіло. На тім боці Дніпра горіли великі огні, а поміж ними сновигали, мов, у муравельнику чорні татарські постаті. За хвилю загоріли огні і на тім боці Дніпра». До біса і ці безпечні. Коли б так уночі до них добратися, то ні один не вийшов би живий», – думав Петро, вертаючись до своїх. «Ти мені нічого і не кажи, бо я вже знаю», – каже жук до Петра. «Татари там, де стали, там і ночувати будуть. Може би так на вилазку на хутника, пане Отамане, дібратися до їх та зробити їм криваву купіль?» «Гарячо ти купаний, козаче, так не можна. Наробилося би галасу, і там ті, дізнавшися, що ми тут є, пішли би на інший шлях. Ми не йшли сюди, щоб цих обірванців перерізати, а на те, щоб цілу орду знівечити. Ночують вони, то й ми переночуємо, хіба що огнів розводити не будемо. А що б їм сячина, – нарікали козаки, – треба буде вночі мерзнути. Завтра буде гаряче, аж поприємо». Жук приказав відвести коней у ліс, щоб не зрадились чим, як лише на світ заноситися стало, на тім боці Дніпра настав великий рух. Орда ладилася до переправи. Над річкою заліг такий густий туман, мов хмара. Козаки привели коней і позапрягали у вози та гармати. Тривало так довший час, поки татари перебрались на цей бік річки, повдягались і посідали на коней а після рушили порядку поміж ліси. з надрічки насунула і сюди густа мряка і заступила світ Божий. Тут лише тільки видно, що від берега щось склубилось в усім тумані і розходився гамір. От коли б так вітрець подув, думав собі жук, та годі на це довго ждати. Благослови Боже на велике діло, та поможи християнському мирові побідити».